Když se to tak uh, já si zahraju na Honzu z velkého, který by asi řekl, že, uh, nebo teď to řeknu jako já, ale jak se aby mě někdo za slovo tak by třeba řekl, že možná že m, jako, uh, definovat život uh, výčtem vlastnosti, že uh, je trochu asi marná snaha uh, že je příhodě definovat, je to třeba filogeneticky. Že to je prostě všichni potomci jednoho univerzálního společného předka a ať se s nimi stalo cokoliv, začali dělat horizontální přenos nebo něco, prostě tak, tak to je ten život. Jo? A co tam nepatří do toho stromu, který je v jednoznačné míru síť, tak to prostě život není. A, a tímto máme vyřešené, ať jsou jako sekundárně zjednodušení, nebo ať se s nimi děje cokoliv. Co se to myslí? Takže to máme vyřešené a mám proti planetu třeba, jo? a kdybychom nějaká zpět život jinde, tak jak to máme o řešit. No, to je strašně ošimnit. Já jsem si myslel, že třeba napadnete to, řeknete, podle té definice, co programy, také Nebo nebo naopak je na to, že bylo, nebo Erená troší celou a teďka na, ten pán napadá rostlinu, to normálně funguje, ten běhá, ta pán tam se amplifikuje žije a tak dále. Je živý, jo? je živý. A teďka nahradili to myšlenkovému experimentu jednu bázi umělou neexistující přírody vází pár blázy, protože to dneska už taky jsou, že tzv. šest bázy nebo ty čtyři a G GT a ještě další váze. dneska to už je věc, nebo známá věc, Nahradíte a co se stane? Ta polinráza, to je vlázy, když se tam zastaví, a takzvaná není schopen ten výrojetrefikaci. Pozorná podle té definice není živý jednotky. Přitom se provede to, že ta rostlina se použije rostlina, která má ty prekurzory, ty fosfáty, ty které jsou ty nefitici, které nejsou živé. A najednou ten výrojet je zase živý. Čili je ta stejná molekula, která je živá, tak je, živá, a je živá, to nejživá. Takže přidáme ještě více vlastní a nebo se třeba v nějakém bývnom nebo nějakou samici, která je jediná na světě, už vlastně nemá třeba samce, jo? je živá nebo není živá, Ode to je ta definice, už není suchná reprodukce, to znamená, není živá. V podstatě to, to ještě už přitáhl, že všichni neplodní jedinci, v podstatě nejsou živý. Jakor. To je takový článek, který nečerpá z vlastní hlavy, ale slánku, který vyšetl by si do vesmíru špaček, jmenuje se život jenom jako koncept, práce jsem to věc tady sebou, už tak, který tohle, tohle napadá, jako tu definici života. On se projí, to říct, že ten nesmysl dělat definici života, je jako, to ani není možné. Takže opravdu jako, možná tohle třeba bylo funkčnější, jako ale si myslím. To, co no, kdyby to bylo jako život z jiné planety, to má ho za vyřešené, tak buď by to bylo jako součástí toho monofila, pak by to byl ten život s velkým žil, jak říká, anebo by to byla třeba sesterská skupina, my bychom se mohli rozhodnout, kde to sekneme a čemu budeme jako říkat život a čemu, a čemu ne. To je to složitý, no? Jako mně se třeba tam líbí to, že to je ten samodržující se systém jo? a nebo ta schopnost té evoluce, to je taky dobrý, aby tam bylo, tam ta změna, tam byla něco přicená, nebo tak jako nebo ta reprodukce. Mhm, mm David se hlasí. Ne, já jsem to pochadil, kdo doplňuje, když jsem vám stáležil spolu, zležil třeba takový druště. Pardon, ještě jednou. <laughs> Mluvit asi za Honzu, protože jsme to psali spolu, tuhle věc. A tam právě jako by ta idea byla, že se roz, rozlišuje to s tím velkým že? a s malým a to s velkým že je prostě to individuum života tady na zemi. To znamená, že jako vlastně by, bych nesouhlasil s tím, že řekneš, že nějaká kus molekuly nebo molekula je živá. Neživý je ten celek, jo, teprv. Celek života na zemi prostě. A všechno, co se podílí na tom kolotání, který jsi tak hezky popisoval, jako prostě, ne, ne, nemůže říct, jestli je živý, ale patří k tomu životu, k tomu celku, jo. A pak je ten život s tím malým žl, podle teda toho, co jsme tam psali, a to je prostě, v podstatě tam, ve uděláš tu hranici, je opravdu arbitrární, jo. Prostě, že vlastně nemá smysl definovat toho jedince, kterého máme na planetě, protože to je jako chtít tady definovat Flégra. Není to potřeba, protože on prostě je sebou samým i bez té definice, jo. A potom jakoby, je, ta, je ta druhá úroveň toho života a tam zase ta definice je značné míry jako arbitrární. Jo? Prostě když pak potkáme Solaris, že jo, Lemovo někde, tak je to život, není to život. Ono se to nereprodukuje, jo? sebeudržující systém to je, ale to je slunce taky mimochodem jo? a tak dále. Ale to nevadí, tak prostě pak už hol, to je na nás, co, co budeme chtít považovat za život. Jo, takhle hezky jsem to chtěl říct. Tak. Tak, já. tak já mám zase trošku problém s těma acitotama. Mm. Eh, jako mě na tom vadí to, že to není monofiletický. A to ani ne, za, eh, ani ne ve smyslu parafiletický, že by to mělo společného předka, protože je velice pravděpodobný, že řada virů a eh, o transpozomech ani nemluvě, a o satelitní DNA už vůbec ne, tak vznikla prostě sekundárně úplně prostě někde na vrcholku to, toho stromu, prostě nezávisle na tom. Takže tohle, všechny ty ah. ostatní skupiny, jako v na tom stromě jsou aspoň parafyletický. Ano. Tohle ne. Já si vzpomínám, dokonce jsem to s váma tehdy diskutoval. Když jsem psal ten článek do vesmíru, tak jsem vám ho poslat k přečtení, s porozbou o přečtení a tehdy jsem právě měl hlavně na srdci tady todlens, todlens, přesně tuto otázku. A tehdy jsme se tam o tom bavili, já už to nepamatuju přesně jako detailně. teda, Ale my jsme právě s Trifonome se o tom taky bavili, o tom polifiletismu nebo monofiletismu. A jsme si říkali, že pokud to teda vychází, ta, ta, asi to teda z toho dávného RNA světa, tak bychom mohli jako říct, že to není minim monofileticky než ostatní taxony jako jsme si jako říkali jo tak nějak ale samozřejmě je jasné že dneska je známo že ty satelity obzvlášť Vznikají v podstatě velice nedávno, jako mladí, v už velice pokročilých genomech hmm. nebo druzích, kdy to najednou se od, nějakým způsobem odštěpí z toho genomu, jo? začne hmm. se tam amplifikovat. I ty transpozony, a jsou takový některé, které jsou staré, ještě sahají do toho Renářského světa, možná některé jsou mladší. Jo? Takže opravdu souhlasím s tou nábytkou, jako. říkám tohle byla trošku recese, abychom vyprovokovali třeba případnou nějakou diskuzi, aby o tom lidé více přemýšleli. To si myslím, že vždycky stojí jako za to. Jo? Ale jako, o tom jsme hodně debatovali no, tady o tom. Ach jo, už si vůbec nepamatuju, že jsme to probírali, ale aspoň ještě to jsem schopný znova tak asi vám těch lidí píše hodně, no. Ano, Dá se říct, že život je systém nebo proces jdoucí proti entropii, Jo, jako, jak se říká, druhá věta termony, ty dynamiky říká, že entropie v uzavřeném systému pouze vzrůstá, ale to je, že tam často lidi zapomínají na to slovo v uzavřeném systému. Jo, život je rozhodně otevřený systém, takže tam prostě dochází k, k poklesu té entropie a k vzrůstání té ospořádanosti. Je to v podstatě, že to taková ta prigodžinovská nelineární termodynamika, kdy máte ty disipativní procesy, jo, takový ty jako, jako je třeba v podstatě tornádo a tak dále, to jsou všechno ty procesy, kde, kde lokálně je to ohromně uspořádané, ale je to na úkor, bere si to, tu, to uspořádanost a zvýšuje to entropii toho okolí. Jako. To docent bezděku u nás je na tohle velký odborník, který on studoval v Rusku, tak tam tyhle všechny eh, experty, které se tím zabývali, hodně jako prožívali, takže vždycky o tom velice zasvědceně povídá, já to vím tak trošku okrajově. Jo, jako myslím si, že ano. A mě teda tím, že ta organizovaná vlastně vzrůstá, že, jo, že stále složitější a služitější systémy, tak z toho důvodu jsem musí. Si... Ale proč? To tam i výjimky, že jo? Máte parazity, jo, kdy to naopak zase jde cestou zjednodušování, kdy to deleguje ty funkce buď na, na toho hostitele, nebo i úplně odhodí někam pryč, jo? Takže není to jenom, jednost, jenom je vždycky za každou cenu prostě vzrůst té komplexity, ale o tom mi se asi dalo hrozně složitě debatovat, proč to tak je já, si, já se přiznám, že chci napsat jako časem e, do vesmíru článek o emergenci komplexity, právě jsem se o tom s, s tím mrtíškou Ondrou bavil, takže e, třeba příště až někdy se potkáme, tak se to budu mít líp naštudovaný a, a jako mě to strašně jako dráždí tady ta otázka, jo? proč vlastně to vlastně se zes, zes, zesložituje. Mm -hmm. Ty, Tam vlastně třeba nevyslíš třeba jenom jeden druh, ale já nevím, celý systém, já nebych, bych třeba, gája, nevím, bych řekl, třeba Gata Gai, já nevím něco takového, okay. že tohle prostě. Ono, no, to je taková ta důležité si uvědomit tu modularitu té struktury. Ty, ty moduly, jo, že vlastně evoluce funguje jako na, mo, na úrovni modulů a ty moduly se testují jako sam, třeba samostatně, ale potom, když už je ten modul otestovaný, tak vlastně se použije jako a pak už to není, jako to, není to vždycky to stavění, jak někdy eh, proti, eh, proti evolucionisti namítají, že vlastně ta pravděpodobnost je strašně nízká. Není, protože to už se používá prostě ten osvědčený modul. Jo, proto možná taky ta komplexita roste nevím. Přesně. No, já jsem se chtěl zeptat, co si myslíš o takové tom Goldově modelu, že prostě, když něco začne jednoduché, tak to může buď zůstat jednoduché, anebo prostě se zesložitovat, že tam je prostě nějaký efekt, hmm. nějaké zdi, protože když to začalo jednoduché, tak... Trošku se to může zjednodušit, anebo to prostě narůstá. Máme i ty jednoduché. To, máme i příklady to, kdy to zůstává stále jednoduché, že jo. No, mm. no, no, no. Ale prostě no, my tak. vidíme v čase prostě. Já si myslím, že záleží na tom prostředí. prostředí asi taky. Vy to asi víte, tady líp, než já. Jako, abych řekl, že to prostředí je dost že, že tlačí ten organismus buď někam, aby se teda měnila, nebo když není potřeba, aby se měnilo, tak zůstává. Že já si myslím, že organismy jsou obecně strašně jako konzervativní, že, jo? že se nesnaží moc měnit, jo? slovo snažit to je úplná blbost, že ale. Jako, se jenom Já bych měl jenom, jenom ještě dodatečnou otázku jenom k těm A c, a co je to tu, Myslím, správně skloňu. Jenom když jste říkal jeho, tak ze zvědavosti, když jste říkal, že vlastně, vlastně snahou bylo otevřít nějakou diskuzi, tak jenom povedlo se nějakou diskuzi spustit, dostali jste třeba nějaký ohlas, nějaké reakce, Ano, pládný, dostali záporný. jsme. dokonce jsme byli na bázi toho vyzvaní. Děkuji. Byli jsme potom vyzvání dokonce z jednoho časopisu Mobile Genetic Elements, abychom napsali ještě nějaký jako review o tom horizontálním transferu u těch acitotách, tak jsme pak napsali ještě další článek, tak jakási asi taková, bych řekl, spíš jako minimálnější diskuze byla. A já dám, se hlásí a ne, ne, ne, já jenom technická, že jsem se kouknul teď na perplexity a tam to znají. Zeptal jsem se, co to je a vysvětlili mi to a řekli, že to teda úplně zatím přijímaný není, vlastně ale že ne, teda, ne, že úplně všeobecně to ještě přijímaný není, ale, že, ale věděli, perplexity už to prostě ví. bylo v roce víc. 15, Mendlovy objeví tam takového 30 let zhruba, že to trvalo, takže... Ne, to si dám legraci, samozřejmě. Tak, tak pišný bych nebyla ani náhodou. vší pokoře. Já doufám, že ta moje pokora z toho je vidět, že člověk si uvědomuje tu svou malost, nedokonalost prostě, když přijímá tu harmonii a tu, ten řád přírody. Takže to jako jsem si tady spíš ulítl, než abych jako byl pišný rozhodně. Ne, to v případě. Jo, to se jenom bojíš, aby tě za sto let se z zrakve No je pravda teda, že opravdu byli někteří oponenti tady té exumace, řada lidí opravdu s tím jako moc nesouhlasila, říkali, měli jsme nechat pokoj. pokoji. Ale tam já teda tý, mimochodem chystám teďka se svou sestrou novinářkou Ivanou Karáskovou z Mladé fronty, dnes možná ji znáte, zkušená dobrá novinářka, knížku o genetice. Bude to pro úplný lajky, bude to povídání o všem možným kolem genetiky a jedna velká kapitolka právě tam bude o tom Mendlovi, o jeho životních v podstatě nezdarech, protože těch šest jeho životních nezdarů hlavních, který tam vymenobával. kdyby jich nebylo, tak prostě by nebylo toho, co, co on objevil. Ja, Marek Vácha dokonce v tom e, vesmíru jednou napsal, že blesky, záblesky mendlových nezdarů mu osvětlovaly cestu. To je krásná myšlenka. Že opravdu to je pravda. Kdyby, kdyby byl úspěšný učitel na gymnáziu ve Znojmě, tak by neobjevil zákony. Kdyby byl úspěšný pečovatel o nemocné v nemocnici u svaté Anny, tam se zhroutil po druhé psychicky velmi byl byl strašně nervové labění, tak by neobjevil zákony a tak dále, a tak dále. Všechny ty nezdary v podstatě vedly k tomu, kam. Jedli, jo. A už není teda, proč to říkám, jo, ale... Můžu? Jo, jo. Váza, já, si... tady už já bych, ale to je přesně, který... Já si počím tadyhle... No, oni to nebyli tak úplně nepromyšlený nezdary. Ono se stačí podívat na, to, na tu jeho písemku nebo za, na tu jeho zkoušku z biologie, kde teda dvakrát po sobě je prolít. A je to zcela evidentní, že si z nich dělal srandu a že naschval že nash, odpovídal špatně, aby se nestal tím učitelem. On byl docela palíčatý, on se i dohadoval právě a tím jako projí naštvál, že se tam hádal. Takže to jsem chtěl vlastně, říkám to jenom protože že někteří byli proti té exumaci, a, ale to je opravdu na dlouhé povídání. O tom bych byl schopen vám povídat dlouho, ale to si možná přeštěte radši v té knížce, která vyjde asi příští rok teda, o genetice. Tak, tak já bych se chtěl jenom zeptat, jestli něco vlastně brání tomu, aby se za život považovala třeba nějaká umělá inteligence nebo nějaký mm. software, který bude mít fyzickou schránku, samozřejmě s nějakou schopností se případně i reprodukovat, opravovat, získávat si, si nějaké zdroje, Jestli, jestli tam je vlastně jako něco, co, co, co by jako odporovalo tomu, aby se to taky dalo klasifikovat jako život? V podstatě na to už tady jako padla odpověď trošičku. Já si myslím, že jako ne, jo? ale to je věc, co, na čem se domluvíme, co takhle pomenujeme, nebo co si uchopíme jako živé nebo neživé. To už tam David vlastně trošku na to odpovídal. No? Dobře, jo? V podstatě proč ne? Dobrý den, já bych se chtěl dělat, jestli z vašich výzkumů dlouholetých se přikládníte spíš k tomu, že vznik život sem přišel pan Spermý nebo vznikl tady, nebo jestli to vůbec z těch vašich výzkumů nejde odvodit? No jako krk bych za to nedal. že to, Klidně bych tomu věřil, že to mohlo přijít to vesmíru. Já si myslím, že život jako je. Můj názor je takový, že život je prostě celkem běžný, možná i běžný ve vesmíru. To je můj názor, ale se bude to něčím podložit. Moc. Myslím si, že to je možné a že třeba se to, ještě věřím tomu, že za mého života se na to přijde. Ale pokud teda, na druhou stranu, pokud vznikl, tak spíš zase to jsem mě tak jednou ptali v planetáriu v Brněnském letos, když jsem měl přednášku tam jestli si myslím, že vznikl jedinkrát nebo víckrát, tak tam bych spíš se přikládal, že to bylo spíš unikátní. Teda. Jo, na naší zemi, pokud na zemi. Já bych se chtěl zeptat, co si myslíte o jako vzniku komplexity nebo narůstání komplexity v biologických systémech, nebo teda aspoň já si to vysvětluju tak, že jakoby komplexita má nějakou minimální hodnotu, kterou může mít, a když v každém kroku prostě náhodně můžeme jít buď doleva nebo doprava, ale nemůžeme pod určitou hodnotu, tak to rozložení té komplexity bude nějak lognormální. Čili doprava bude ubíhat ano, jako ano. do nekonečna s nějakou pravděpodobností a ta většina bude samozřejmě někde ta jako na začátku, což bych skoro řekl, i jako pozorujeme, a zároveň mně přijde, že jako tak ubíhá, ale vlastně mě to přijde docela. To si myslím, že přesně, že jste to trefil. Jako. Tak, tak, tak to nějak vnímám taky teda. Jo? Tak, přesně, tak, tak si to... Myslím, že to nějak je. No. Mm -hmm. Tak jasně pak jeden takový specifický dotaz. Já jako žiju v představě, že epigenetické mechanismy právě vznikly teda jako na umlčování těch tvých oblíbených nás a teprve sekundárně... Jako k regulaci exprese a tak dále. Ano, a ty jsi to tak, že asi... by to mohlo být naopak, a já jsem nepochopil, jak by to teda bylo naopak. Že? No, Natanína Federová tohle, to říká, taky se to úplně jako neujalo, ale jako myslím si, že to je velice dobrý postřeh. Říká, pojďte se, vznikly tedy nejprve epigenetické mechanismy, genomy byly malé jo, v té fázi, a oni tím, že byli schopni okamžitě jakýkoliv transpozon, který se třeba na, naamplifikoval, umlčet tak tím to umožnilo jako nárůst té komplexity, to znamená duplikování těch genomů jo, a následnou evoluci, jako je genovou duplikaci a podobně. Mm -hmm. Takhle ona to jako prezentuje přesně v těch krásných jejich review, mm -hmm. reviews. Jakože bez nich, kdyby tam nebyla... Tak epigenetika, ta tak to prostě ne, nemůže vzniknout, nemůže se, jo, jako, tak, nemůžou tak, se rozeskákat, tak, tak, že by zabili ty genomy. Poškodili fatálně a zabili by. Takhle ona to jako prezentuje. Ale jinak si myslím, že to víceméně platí, že jak metilace, tak RNA interference dneska vznikla primárně jako obrana proti všem těm neřádům, jako které jsou buď z vnějšku nebo z hmm. genom buňky, hmm. jo. A až následně se to uplatně při regulaci genové exprese těch genů jako domácích, bychom mohli říct. Mm -hmm. Děkuju moc. Tak pokud je prosím další dotaz. Jestli ne... Když se mě nezeptali na ty moje milované transpozeny, na to jsem se tak těšil. <laughs> <laughs> to nevadí třeba příště. Tak třeba příště. Takže tak na posledce ne... tady byl v roce 10, takže za, za 13 let. <laughs> Tak ještě jednou moc děkujeme a můžeme pokračovat v blízkém restauračním zařízení.